Jänku onu, rebase onu ja kaks rasvast kana. Ükskord torkas lõvi endale okka jalga, ja nüüd tuli kõigil loomadel üks jagu oma saagist kuninga isandale anda, et see nälga ära ei lõpeks. Aga käpp hakkas lõvi viimaks niisugust häda tegema, et tuli tohtri järele saata. Tohtriks oli sel hallil ajal ei keegi muu kui jänkuonu. Et käppa uurida, tuleb jänkuonul üsna lõvi isanda suu juurde minna. Sealt aga paistavad iigla suured valged kihvad ja veri keel. Aga kui metsaisand veel haigutama juhtus, oli jänkuonul lausan minestamise äärel. Võidis lõpuks käppa mingi salviga, mis paistetuse välja pidi kiskuma, Ja jätis jumalaga, vandseb kodupoole ja enne, keda ta ristu eeldrehvama pidi. Reba onu ennast muidugi. Sell on kaks rasvast kana ja part kaenlas. Tere kest ka, ütleb jäänku Tere jaa, kostab prebase onu. onu pärima, miks rebast lõvi isanda juures polnud. Seal muud kui sinu järele kogu aeg päritigi. Lõviisand pruukis õige vängeid sõnu ja kui ta oli suu peale isu täis sajatanud, andis ta selle paperi sulle näitamiseks. See pole midagi muud kui kohtukutse. Selle tõestuseks, et sa seda näinud oled, rebinud üks nurk ära ja anna pärast lõviisandale tagasi. Reba sõnub et mis hästi sinna paperi peale sehkendatud on. Jankuonu kulmu kortsu, Hoiab paperit vana inimese moodi silme ees, teeb nagu loeks ja vuristab. Kõigile asjaosalistele üksiga asjalikult nõnda nimetatud ja ülal esitatud, kes tahes või mis tahes aega viitmata ja otse kohe kohtu kotta toimetada, kus ülem šerif ja alam sšerif siruli tõmbavad ja kange kaelsuse välja materdavad. Kõik. Nii et rebas joonu, õigem on, kui sa teed nagu kiri ütleb ja ära sa selle asjaga terve päev juoruta. Rebas onu pärib, et kas koju sööma jõuab minna ja pistab teed mööda liduma. Janku onu hiilib tale naerdes järele. Näeb, et vader tuppa, et pardi emandat ja kanu ära panna. Siis aga tormab vanaeid kanul välja tagasi. Rebas kisab tulen vommete tagasi, kus sa on loom tormada. Aita ise ka oma jõnglasi kasida ja hoida. Keena alugu küll, mina avaine nõrk naisterahvas lõhku puid. Keed kui vaaritagu ja kantku hoolt sinu lapsi rajakate eest. ja ma ei tuppa tagasi, kassa sa kuuled? No aga selle ajal püüle olid juba rebas onu jäljedki jahtunud. Jänku onu, astub uksemanu. Koputab, ise ootab, müts näpus ja näeb õige argi alandlik välja. Kui tuppa pääseb, siis ulatab pereematale paperilipaka, mille rebase onu olevat palunud edasi anda. Rebaseemant kukub hädaldama. Ei, minust tule lugeja, sest kui lapse rajakas silma klaasid katki tegi. Ja vana mees ei püsi ka enam üldsegi kodumaile. Ja kui ma oleks iga kohe algusest peale seda kõik ette teadnud, ma poleks üle peal ka kellegagi paar heitnud. Jänku onu jutustab nüüd, et kui rebaseonu kuulnud: Et Janku on lausa nälg majas, siis pühkinud ta silmi istunud lausa kese teed maha ja kirjutanud proovale selle sedeli. Mis asja siin sehkendatud on, pärib Reba Seemand. loeb, olge nii lahked ja laske jänese isandal, kas kaad või part kaasa võtta. Olen seda sinast kirja kirjutades täie mõistuse juures. prebaseemand Seemand teedab õige kailgi pilgu. Olgu, mis ta on, aga armastuskirjise igatahes küll ei ole, lausub rebaseemand ja toob lagedale kaks rasvast kana. Jänku onu lidub kanadega koju ja sealt kohe edasi lõvi isanda juurde, enne kui onu sealt minekut teeb. Kui pärale jõuab, näeb, et onu küssita, patu kahetse ja näoga nurgas, sest oli ta ju oma liha noosi toomata jätnud. Ma olen enam kui rõõmus, et sa veel sina kuningeisande juurde sisse pole läinud. See oleks võinud sulle väga kurvalt lõppeda. Oota siin, ma katsun seal sinu eest kosta. Kui jänkuonu lõviisande käppa uuris, ei see tukkuma ja hakkas norskama, otsi kui oleks hobuse koos saba ja lakaga alla neelanud. Jänkuonu tuleb kuningakojast välja ja soosistab rebaseonule. Ma palusin... Et lõvisand see kord veel su naha terveks jätaks. Nii et lippaga koju rebasonu. Lippa koju, enne kui su eit need rasvased kanad ära annab, mida ma hommikul nägin. Selle jutu peale kukub rebasioonu naeru kihistama. Ma, <laughs> ma tahaks seda imelooma näha, kes minu eidegahest kanad ära meilitada oskab. <laughs> Kui sa on arvad, et sa need mu eidegahest kätte saad, siis ole ka lahke, tule ja võtta. Aitäh, vaderike, aitäh pakkumast, koostab onu ja pistab valjusti naerdest teed mööda liduma.